A boltíves tornyok Klövszjőben 1991-ben Hariedalenbe mentünk sielni a tavaszi szünet alatt. Odafelé édesapám mesélt nekünk azokról a fantasztikus boltíves tornyokról, amiket majd látni fogunk, ha megérkeztünk. Áhítattal beszélt a svéd mérnöki munkaeme kiválóságairól. Úgy tervezték őket, hogy elektromos árammá alakítsák a lefelé irányuló légáramlást, és az alapkő mágneses töltését kihasználva szeresére fokozzák a hatást. A csúcsok felett pillantottuk meg a tornyokat a horizonton, egy órával az érkezésünk előtt. A gyomrom minden alkalommal összeszorult, amikor felhajtottunk a dombra, és elképzeltem, mennyivel nagyobbak lehetnek a tornyok a hegygerinc túloldalán. Egyik este egy furcsa zajra ébredtem a lakókocsiban. Teljesen éberen ültem fel és hallgatóztam. Körülöttem mindenfelé a többiek aludtak a sötétben, de valami mást is hallottam. Távoli vonítások szűrődtek át a lakókocsi falán, szinte már sikításnak tűntek. Kinéztem az ablakon a tábor irányába, és néhány fenyő között megláttam a völgyet, benne az egyik toronnyal. Apró, fákja szerű fények rajzottak a torony talpazata körül. Táncoltak a hideg levegőben, és vékony, szirénázó hangot hallattak, amely visszhangzott a völgyben. Félelmemben felkeltettem apámat. Ő elmagyarázta, hogy a lángok gömbvillámok, amelyek a torony acéja és a földben lévő vasérc között ugrálnak, és a hosszan fennálló statikus elektromosság miatt alakulnak ki, de ilyen távolságból teljesen veszélytelenek. Nem igazán értettem, hogy ez pontosan mit jelent, de megnyugtatott a válasza, úgyhogy visszafeküdtem aludni.